У школі. Учителем. У школі? Молодик помітно пожвавився. Що викладаєте? Російську мову і літературу. Я теж учитель, повідомив працівник. Історію викладав у школі після університету, а тепер тут. Туристів приймаю. Іра, розуміючи, посміхнулася до випадкового колеги. Але вам не до мене треба, тим часом пояснював історик. Я веду групу з Києва, що має путівки від сьогоднішнього дня. Вам треба в сусідній кабінет, там є Тамара. Вона займається вашою групою. Так? Гаразд. Дякую. Іра підвелася зі стільця та знову взялася за ненависну валізу. До побачення. До побачення. Бажаю гарного відпочинку, посміхнувся молодик. Дякую, зітхнула Іра і вийшла в коридор. Коли ввечері з талонами на харчування вона пленталася центральною алеєю селища до їдальні, що обслуговує курортників, настрій її був гірше нікуди, а зовнішність цілком відповідала настрою. Зморена після довгої дороги, розстроєна і зла на весь світ, Іра навіть не захотіла наводити красу. Висмикнула з валізи перше ліпше плаття – того стягнула гумкою відрослі коси і прибрала обручем чубчик, чого, звичайно, ніколи не робила, бо це їй геть не пасувало. Але на вулиці була жахлива спека, і чубчик бурульками прилипав до мокрого чола. Та й взагалі, яке її діло до власної зовнішності, якщо на душі так тоскно й огидно? От що означає відпочивати на морі за путівкою? А вона думала, що її поселять у якомусь пансіонаті чи будинку відпочинку. І житиме вона в номері з такими ж, як сама, молодими дівчатами. і їдальня там буде розташована поряд із помешканням. А натомість – жах. Її поселили до звичайної двокімнатної квартири. В одній кімнаті там жила господарка з юнаком-сином та однорічним онуком від старшої дочки. А друга кімната здавалася курортникам і в ній уже жила молода жінка зі своїми двома дітьми – шестирічною дівчинкою та трирічним хлопчиком. «А у нас ніхто не здає кімнати для однієї людини», – безапеляційно заявила Тамара, колоритна грузинка середніх років, керівник Іриної групи. «Навіть якби ви не спізнилися, вас усе одно довелося б до когось підселяти. Хоча два дні тому був вибір», – Тамара лукаво посміхнулася. А тепер вона промовисто розвела руками. І таке от неподобство називалося організованим відпочинком. Нещасна, щаслива Орися. Добре, що вона всього цього не бачить. Хоча, може, якраз Орися і зосталася б задоволена. Ледве Іра переступила по їдальні, який відразу захотілося повернути назад. Черга до роздавального вікна Тяглася через увесь зал. Спека і торахтіння посуду були неймовірні, а за столиками, звісно ж, ані одного вільного місця. Іра потовклася біля порога і повільно рушила до хвоста черги. Коли раптом за одним зі столів у глибині залу побачила того самого молодика, працівника турбіров, і свого колегу, що сьогодні першим трапився їй на чужій землі. Забувши про чергу та вечерю, Іра кинулася до нього як до єдину знайомої тут людини. «Смачного!» – все-таки згадала вона правила пристойності, але потім заговорила без околяса. «Уявляєте, мене підселили до жінки з двома маленькими дітьми. Дівчинка весь час стрибає по ліжках, а хлопчик без угаву плаче. Ваша Тамара сказала, що в неї немає вільних квартир. Невже це справді так?» Молодик подивився на Іру, дожував шматок курки і запитав. «Як вас звати?» «Іра». «А мене Владислав». «Дуже приємно», – На силу долаючи свій настрій, вичавила посмішку Іра. «Мені теж», – коротко відповів Владислав. «Приходьте сьогодні о пів на дев'яту до турбюро. Спробуємо щось придумати». Не сподіваючись такого швидкого розв'язання проблеми, Іра невимовно зраділа. Дякую вам, Владиславе, неодмінно прийду. І з надією в серці помчала до черги.